Розділ 13, у якому йдеться про сни та про їх інтерпретації, а несподівані особи укладають несподівані союзи. У Вроцлаві по поволі смеркалося. Наставав часто і присмеркової пори, яку називали інтерканем Етлупом, годиною між собакою і вовком, коли сутеніло, однак вогнів іще не запалювали. Було жарко, вогко й парко, збиралося на грозу. Кундрі різким ковтком спорожнили килих від решток ауром портабіла, облизали губи. «Отже ти їдеш до Явора і на Лужицьке пограниччя", сказала вона, примружуючи бурштинові очі. «Бо до тебе дійшла звістка, що там об'явився Рейнмар із Беляви. Хоча звістка ця, як я розумію, не підтверджена і не дуже надійна, ти кидаєш усе і мчиш на осліп». А «Від мене вимагаєш чарів і заклинань, які б змогли встановити місце перебування сидеричної істоти, хоча я вже сто разів тобі казала, що це неможливо». «Нема нічого неможливого», – відповів стінолас. «Це, власне, та найперша річ, яку нам прищепили в Агіліарі». Нойфра ну, зітхнула, а потім позіхнула, демонструючи свій чудовий набір ікол. «Ну що ж», – сказала вона, – «Рейнмар із Беляви, це я розумію, його треба усунути, бо інакше він тобі весь час перешкоджатиме, шукаючи нагоди помститися за брата. Я підтримую намір схопити його і дати йому померти повільною смертю, а перед тим, як би це вдалося замучити в нього на очах Апольдівну, яку він усе ще шукає. Ідея реваншу слушна». Я її схвалюю, але ото його дружок, ото велетень, ото нібито прибулець з астрального світу. Його я би все-таки радила облишити, як на мене це свідок, один із рефаїм. З ними не рекомендується задиратися. У мене дуже недобрі перечуття стосовно цього твого полювання. Ти поводишся нераціонально. Твоє зацікавлення цим велетом дедалі більше скидається на що». «На нав'язливий стан!» – холодно закінчила вона. «В чистій клінічній формі. На тебе найшла мані, синку. Мене це непокоїть, тим більше, що за останній час це не єдина твоя манія». «Що ти сказала?» «Це не єдина твоя манія. Наскільки я можу бачити і чути, а особливо відчувати нюхом?» «Що саме?» «Не прикидайся, дурним. Я буваю у місті, слухаю плітки». «Про тебе і панну Фонпак, а у мене добрий. Під тебе вже два місяці, як ти сюди приходиш, відгонить її поцькою». «Гляди не переборщі!» – прошепив він. «Я тебе не впізнаю, ти ж мав купу дівок. Ти Біркар Грелленорд, мрія й предмет зітхань – половини андалузьких відьом. Але ніколи досі ти не зв'язувався з ані єдиною жінкою, ні одній не давав себе обкрутити». Стережися, У тебе є вороги, вони не справилися з тобою за допомогою заліза, але можуть вдатися до іншої зброї. Ти не подумав, що ця паківна може бути підставною, а раптом тебе хочуть покарати по біблійному рукою жінки. Пан не розправиться з тобою, як Таліла із Самсоном, або як Юдив із Навуходоносором чи то з Олаферном». Забула. Ваша Біблія до холери заплутана книга. Забагато героїв, забагато неймовірних речей і явних вигадок. Краще вже Кретьєн де Труа та інші романсеро. Очі стіна лаза зблиснули і одразу ж пригасли. Кожен літературний твір, у тому числі й Біблія, між моря вигадок містить перлину істини. Спокійно відповів він. І тут ми повертаємося до нашого велета. Коли я його впіймаю, то вичивлю з нього відомості і знаюся, що таке істина і де вона схована. Бо він не нібито, а таки справді, прибув звідти, із сидиричної площини, з місця нам невідомого, про яке ми і по-справжньому нічого не знаємо. Одні, як тобі відомо, вважаються місце царством верховної істоти загальнодоступного Бога. Політеїсти вважають, що це – «Церство багатьох богів, напівбогів, божеств і демонів. Ще інші дотримуються думки, що його населяють виключно демони. Як вона є насправді, не знає ніхто. Хоча звідти й прибували до нас гості, ніхто досі не пробрався від нас туди. Ніхто, включно з твоїм побратимами Лунгайові, а твоїми мало що не всемогутніми Нефанді. Не схопиш ти, Велета, перебула його Гунифра. «І що? Якщо він Рефаїм, ти нічого з нього не витягнеш». «Витягну. Він об'язнений в матеріальному тілі. Рокований на всі вади і недоліки цього тіла. Зокрема, він відчуває біль, якому це тіло можна піддати. Я, Кундрі, піддам це тіло жахливому болю, а піддам так, що він виспіває мені геть усе». У тому числі й про те, як пробратися до зоряного царства. Або принаймні як встановити з ним контакт, підтвердив він. І тут таки зірвався з крісла, кількома кроками зміряв приміщення від приставленої до шафи труни і до повного скелета Кабана під найдальшою стіною, який служив живоласці для бога знає яких цілей. Що мені може запропонувати цей світ? Він підвищив голос. Що він може мені дати? Цей примітивний світ, у якому все вже поділили, розклали і розтягли, у якому вже нулі терресан сегньо. Чим я можу тут бути? Яку владу можу здобути? Яку могутність кафедрального каноніка? Старості управителя Вроцлава? Або... Чим мене спокушає с єпископ стати намісником усього Шльонська? Ха, якби я навіть і став єпископом, кардиналом, і врешті-решт папою, що це за влада в теперішні часи? Навіть якщо вдасться покінчити з гуситами, приклад залишиться, ідею знищити не вдасться. Після гуситів прийдуть інші. на будівля Рима вже ніколи, не поверне собі структуру непорушного моноліто. Королі та принці падатимуть, мовляльки. Бо що це за влада, яку можна відібрати за допомогою порції отрути або десятьох дюймів клинка стилета? На зачаровані міццю грошей фугери? Вони побачать, як гроші стають менш вартими, ніж полова. Маги і чарівники? Вони смертні, дуже смертні. Лонгайві? Вони вічні тільки за назви, і вони проминуть разом зі своєю магічною силою. Гуркотом прокотився далекий грім, викликавши у промові коротку паузу. Кундрі мовчала, стіна з глибоко зітхнув Марко Поло добрався до Китаю. Португальці допливли до Інсулас Канаріс, до Мадейри, до Азорських островів, готуються до океанської експедиції. Вони вірять, що там, за океаном, у ще невідкритому світі, натраплять на багатство і справжню владу. Вірять в країну священника Іоанна, у землю Могал, в Офір і Тепробану. Збираються туди дістатися. А щоб досягти цього, не зупиняться ні перед чим. Я теж не збираюся зупинятися. Ну і Фраделі надзивалася. І то нас то то пригладжувала спинні шипи. «А ти знаєш, – врешті-решт запитала вона, – хто останній сказав щось подібне? І що цікаво в ідентичному контексті? Божевільний поет і черівник Абдалазар Адін, автор книги під назвою «Аля Зіф». Ця назва – звуконаслідувальний запис звуку, який видають нічні комахи та упирі. У пізніших перекладах прізвище автора травестували на абдул аль а назву поміняли на Некрономікон. І це прийнялося. Я знаю. Тоді ти знаєш і те, що Абдул-Аль-Хазрет непереборно прагнув пробратися до Сидерію, що він не зупинявся ні перед чим. Він був у пустелі роба Ель-Халія, де полюбляють бувати у пері. Був в Єремі, шукав Кадату. Він загинув в жахливої смерті у 738-му. В Дамаску. Серед білого дня його на очах багатьох свідків розірвав і пожер страхітливий демон. Це не охолоджує твого запалу? Не охолоджує. У такому разі бажаю тобі щастя. Нойф ну розвела очі до гори. Багато, багато щастя. «Я йду», – лас піднявся. «Завтра вирушаю». «А, Кундрі, може, серед твоїх запасів знайдеться трохи перферу? Я хотів би мати перферу під рукою». «Непогана ідея мати перферу під рукою», – Живолечка вишкірила жовті вікла. «Да, його своїй цій панні, Дусфонпак. Цим, цим ти сильніше прив'яжеш її до себе. Отримаєш гарантію, що вона не втече з іншим». А якщо втече то ненадовго, до першого ж поранення залізом. Кунрі. Мовчу, мовчу. Парферу в мене є, але небагато. Одна доза для однієї особи. Звернися до єпископа, я знаю, що в нього є запас. А в Сенсенберзі ти ж маєш скірфіра і його алхімічні атанори. Єпископ не зізнається, що має, а їхати у Сенсенберг мені не з руки. Кундрі підняла брови. «Думаю, що за мною стежать», – пояснив він. «Я не впевнена, навіть у своїй роті. Це збиранина... збиранина покидьків», – закінчила вона. «Набрід, що складається із негідників, у льві, срізників і збочинців. Оці твої чорні вершники, тільки таких ти маєш під командуванням, бо тільки таких зумів завербувати, і з такими вирушаєш у похід. Ти таки справді відчайдух. дух». То ти доси мені Перферо, чи ні? Дам. І докладу ще дещо. Дещо особливе. Вона мусить допомогти тобі в пошуках. Вона відкрила скриньку, котра стояла на столі. Щось звідти виняло, стінула з ледве стримав рефлекторну огиду. Симпатичненьке, чи не так? зареготала Нофра. Активується заклинанням яке зрештою походить з Аля і було вдосконалене нефенді та італійськими некромантами. Цвіркотіння нічних комах, шуркіт їхніх крилиць – у нього дві функції. Воно має показувати місце перебування Беляви або його панни. А друга функція – скористаєшся, коли треба буде когось убити. Убити так, щоб він відчував, що вмирає. Бувай, кунрі. Бувай, здоров синко. По покрівлі застокотіли перші краплини дощу. Блискавка прошила небо. Майже одразу ж ударив грім. Протяжно і різко, стріском ніби роздирали тканину. Злива посилилася. Стіна води повністю застила світ. Так ніби хтось на нас заповзявся. Ринемон струсив воду з комера. Час підганяє, а тут на тобі, лі як цебра, чисто тобі потоп. Вони перечікували грозу в лісі, у густих заростях, які, однак, захистили тільки на мить, а тепер на них лилося так само. Коні трусили гривами, пропускавши голови. Дощ ущухає, витрла мокрий ніс Рікса. Гроза віддаляється, зараз мине, а тоді помшимо у скач. Кинемо коней чвалом, вітер нас підсушить і видме недобрі думки з наших голів. Однак злива не здалася аж так швидко, а розмоклий після неї гостинець не надто сприяв чвалу та іншим кінним демонстраціям, тому дорога зайняла в них значно більше часу, ніж вони планували. До Легниці, міста, яке називали другим після Вроцлава, вони в'їхали допіру через два дні, саме в той момент, коли його десятитисячне населення почали скликати на месу дзвони всіх 17 костелів. Рікса і в Легниці почувалася, як удома. Провадила впевнено. Вони проїхали попри імпозантну, новесеньку зовсім недавно посвячену колегіату Гробу Божого. Руштовхалися крізь напхом напханий людьми ринок і страшенно забагнючено після дощів торговицю-городиною. Минули крамниці ливарів та голкарів. За крамницями Рікса зупинила коня, спішилася. Вони стояли біля входу в провулок, з якого доносився сильний запах курінь, зілля, спеції, приправ. «Я маю тут вирішити одну справу», – пояснила вона. «Може піти сама, попросивши тебе зачекати в корчмі за рогом. А можемо піти разом, щоб міцнішала наша співпраця, що ґрунтується на взаємній довірі. Тоді нехай вона міцніша, побачимо, що з цього вийде». «Ну то пішли». Я попрошу тільки про дві речі. Не став жодних запитань. А друга? Не давай жодних відповідей. Провулок, як виявилося, був провулком маєв. Розташовані тут крамнички та лавки пропонували головним чином зілля, еліксири, періапти, амулети, талісмани, ларецькі дзвоники, скляні кулі, кристали, вервички, камінчики, солом'яні ляльки мушлі, оленічі роги та інші чудасії. Рейновин уже чував про цей провулок, який толерували міські райці та олегницьке духовенство. Причин толерантності було дві – високі оплати на користь міста і той факт, що товар, який пропонувався у провулку, не мав абсолютно нічого спільного зі справжньою магією. Рейновинові вистачило одного погляду, щоб остаточно в цьому переконатися. Серед товару на прилавках панували шарлатанство, мотлох і всякий непотріб. Рікса зупинилася перед прилавком, за яким красива чорноволоса дівчина змітала віночком пилюку з товару. Товаром були головним чином засушені жаби. «Ми до майстри з Брослава!» Чорноволоса глянула на Рейневана, тріпнула довгими віями, зникла у підсобці. Рейневан розглядав прилавок. Він здивувався, помітивши раптом серед безлічі сушених гадів рогату ящерку із закрученим у спіраль хвостом. Точнісіньке таку він колись бачив на ілюстрації у великому гримуарі. Майстер запрошує. Майстер з Борислав дещо здивував Рейнвана. Той був упевнений, що продавець сушених жаб, котрий, як не як був зв'язковим ріксі, взяв собі слов'янське ім'я тільки задля камуфляжу. Але всередині, у сильно пропахлими імбиром, гвоздикою камфорою приміщенні, їх зустрів слов'янин на всю губу. Широкоплечі, світловолосий, світловусі, світлооки, викапаний легендарний король Крак. «Здрастуйте, чи можу служити?» «Я Рікса Картафіла де Фонсека. Мене прислав цадик Халафта». Майстер Зброслав довго мовчав, перебираючи пальцями. Решті-решт підвів погляд. «Той, що з Олави?» «Ні, той, що з Олесниці». Вони усміхнулися одне одному, радіючи вдалому обміну паролем і відгуком. «Кажуть, що ти знавець сонників, майстер з Брослави. Ріксони збиралися гаяти часу. Що ти начебто вмієш читати сни?» «Бог звертається до нас через наші сни». Знайдають нам вказівки, зміцнюють нас, лікують і зцілюють душу. Якщо ми зрозуміємо їх значення. Мудрий ребе Гезда говорить, що непояснений сон як лист, який отримано, але не прочитано. А в мене був сон. Слухаю. У моєму сні велика небезпека загрожувала місту жигань. Цікаво. Майстер з бруслеву п'явся в рік зі слов'янськими очима. «Що саме Жагань? Адже є інші міста, розташовані значно ближче до загрози, ближче до житави, яку зараз начебто саме Гарічко, готується до оборони на звістку про можливий напад. Ці міста нехай самі про себе дбають. У моєму сні їх не було». Рікса не відвела погляду. «У моєму сні князь Ян Жаганський мав чудесне видіння. Ангел Господній, Зійшов, був з небес, і надихнув його, як йому врятувати свою країну. «Шукай князю», – сказав ангел, – «порятунку в боголюбивому королівстві польському, в улюбленому Божою матірю польському народі. Чекай порятунку від побожного польського короля Владислава». Замість затівати інтриги з Люксембуржцем, сказав ангел. «Так і сказав? Цими словами?» «Саме цими», – підтвердила Рікса, – Голосом холодним, як свята кінга на ложі. Замість затівати інтриги з Люксембуржцем звернися, князю до Польщі. Люксембуржець далеко, а Польща в тебе за рубежем. Часи сповнені лиха, а Польща своїх друзів у біді не полишає. Ну, це тобі маєш, зітхнув майстер з Бруслав. Ангел поленофіл. У снах такий ангел означає велике нещастя. «Що ж, сон, хоча й сповнений дивовиш, вартий інтерпретації. Лист, який отримано... А, як звали того мудрого рабин? Боюся обмовитися. Гізда. А, лист, який був отримано, повчає ребе, гізда, треба прочитати. Але тут у нас, так би мовити, два листи. Маємо справу зі сном у сні. Ви ласкаво пані бачили сон про сон Жаганського князя». «Цікаво, чи сам князь бачив?» «Не бачив». Стону Рікси випливало, що вона абсолютно в цьому впевнена. І в цьому якраз проблема. Його неодмінно треба поінформувати про цей сон. Я пропоную звернутися з цим по допомогу до місцевих францисканців. Нехай перекажуть звістку своїх братів з Глогова від святого Станіслава з проханням, аби ті сповістили братів у Жагані. Майстер з збруслав нахилив голову. Головський святий Станіслав – не підпорядкований саксонській кустодії. Монастир у Глогові належить до Гнезненської кустодії. Він ці з Глогова негайно дадуть знати у Гнезнах і про все одразу ж дізнаються у Кракові. А це нічого. Я розумію. Майстер відвів їх перед прилавок, за яким чорноволоса красуня все ще змітала пилюку з жаб. Може, ти зброслав? подумав рейнемон. Але вона таки рибека. Що це? Предмет на прилавку раптом привернув його увагу. Що це таке? Невже? Це? Майстер підняв за шнурок прожилкуватий камінчик з очком кольору і форми людського ока? Амулет Єндо. Кастильський, привезений просто з бургуса, як для вас за три гроші. Берете? «Не панікуй, Рейнована», – повторила Рікса. «Встигнемо до Болеславця. Реба міг помилятися щодо терміну рейду. Зрештою, я сумніваюся, що він знав точний термін. Він міг помилятися і в інший бік. Риси обличчя Рейнована напружилися і стали жорсткішими. Рейд може початися раніше, і я знаю, як швидко вони можуть просуватися. Шість, навіть сім миль на добу, навіть по бездоріжжю». Я ще знаю, що вони здатні наробити, коли дійдуть. Я був у кількох захоплених містах. Зокрема, у Хойнові, недалеко звідси, вся кров, треба поспішати. І їхати по ночі це безглуздо. Переночуємо. Щоб наступного дня ще когось повідомити про гусицький рей, так? Рікс Отивальд нам довірився. Він розрахував, що ми не роздвонемо цього на весь Шльонськ, Ти Рини вони хотячі очі Рікси спалахнули. «Не вчи мене і не вплутуйся в мої справи. І нехай міцніше наша заснована на взаємній довірі співпраця. Зарубай собі на носі, що я знаю, що роблю, і що я на твоєму боці, у чому вже кілька разів тебе переконувала. І мені набридло це повторювати, попередивши жагень про загрозу, я теж була на твоєму боці. Так само, як у березні в Ратиборі коли за твоїм посередництвом допомагала прийняти рішення Волошикові, який вагався. Та проте я хотів би знати. Ти знаєш стільки, скільки повинен знати. Різко обірвала вона. А знаєш, зовсім не мало. Маєш очі, вуха і не дурну голову на плечах. І нехай воно так і залишиться. Вони мовчали. Знизу з головного приміщення постоялого двору долинали вигуки, сміх, звуки веселощів. Миші шаровділи і пищали забрусованою стелею. Свічка мерехтіла. «Рейне вона. Що? Я не просто так наполягала, щоб ми переночували саме тут. Завтра я теж воліла би не сповільнювати наш темп. У тебе є якісь ліки на бабські справи?» «Себто на місячні?» «Себто є чи нема?» Він дістав з торби коробочку з ліками. Радий сам на себе, що завбачливо спорядився в аптеці під Архангелом. Візьми це, запий вином. Він вручив Ріксі обладку. «Гірка, як холера, бо з Алої. Це хіра пікра, яку Галин називає спісіс Адлонгам вітам. Від жіночих болячок теж допомагає. Сподіваюся, свічка мерехтіла. Ми ще перестали шарудіти. Рікса. «Що? Чи те, що ти походиш, що ти єврейка? Чи це має вплив на те, що я роблю?» ну, «Звичайно, мій рід походить з Надрейну, з Ксантина!» Несподівано заговорила вона після досить тривалої мовчанки. «Майже всіх із родини вимордували у 1996. Христовий похід, Деус Ловольт, лицарі Еміх і Годшалк Вислухали заклик папи Урбана II і з ентузіазмом втілили його в життя. Почали боротьбу за гріб Христа від винищення надрейнських євреїв. У Ксантині вцілів один хлопець – Єгуда. Можливо, завдяки тому, що вихрестився під іменем Гвіда фон Сека, він оселився в Італії, де повернувся до віру предків, або, як ви це називаєте, знову вдарився у юдейке. Перфідія. Його нащадків знову євреїв було вигнано з Неаполя у 1288-му. Вони роз'їхалися по світу, частина роду примандрували до Берна. У 1294-му там зникла дитина. Без сліду, за нез'ясованих обставин. Ясна річ, ритуальне вбивство. Євреї викрили шмаркача і переробили на Мацу. За цей страшний вчинок усіх євреїв з Берна було вигнано. Мій предок Рабин, який тоді носив ім'я Меворех Бен Калонімус, оселився у Франконії, у Вейнгеймі. У 1298-му у франконському містечку Реттінген хтось начебто сквернив обладку. Зобожілий лицар Ріндфлейш мав у зв'язку з цим знак від Бога. «Світо татці є жиди!» возвісти в той знак «Бий, хто в Бога вірує». Віруючих знайшлося чимало, і невдовзі Рінфлейш очолив зграї головорізів, з яким розпочав богоугодну справу. Після вирізаних до ноги єврейських громад у Ротенбурзі, Вюрцбурзі, Юрцбурзі, Нордлінгені та Бамберзі надійшла черга Венгейма. 20 вересня Рінфлейш і його головорізи вдерлися в єврейську дільницю. Рабина Мавореха з сім'єю всіх євреїв, євреїв та їхніх дітей загнали в синагогу і спалили в ній живцем, разом із синагогою. Усього 79 чоловік. Небагато, якщо взяти до уваги, що загалом у Франконії та Швабії Рінфлеш убив 5 тисяч. Причому багатьох у набагато вигадливіший спосіб, аніж спалення. Зрештою, родини тієї, котра в діаспорі теж цілком класично, вихрещений прапрадід. Пауло Фонсека був убитий в 1319 році у Франції під час повстання пасторо, себто пастушків. Пастори, як правило, вбивали дворян, чинців і священиків, але за євреїв і вихрестів бралися з особливим ентузіазмом, часто їм самочинно допомагало місцеве населення. Добре знаючи, що пастори роблять з жінками і дітьми, ув'язнений у льоху в Вердені на Гароні. Прапрадід Паулу власними руками задушив прапрабабцю і двох дітей. Прадід Іцхак Йоханон, який оселився в Ільзасі, втратив майже всю сім'ю в 1338-му під час сумнозвісної різні, одною з багатьох вчинених селянськими бандами, котрі називали себе шлягерами, котрось із моїх бабусь, яку не було кому з милосердя задушити, юденшлягери усі разом і неодноразово зґвалтували. Та ж не виключено, що відтоді я маю якусь там домішку християнської крові. Тебе це не тішить? Мене, уяви собі, теж ні». Рікси змовкла. Риневон кашлянув. «Що було потім?» «1349 рік. Чорна смерть». Вигадав, винними у спалахові пошесті та в поширенні зарази природно були євреї. Це була єврейська змова, задувана для винищення всіх християн. Толецький рабен Пейрат, ти мав про нього чути, розсилав по Європі емісарів, щоб ті отруювали колодязі, джерела і ручеї. Тож отруйники взялися карати. У якнайширшому масштабі. Чимало моїх родичів було серед шести тисяч спалених живцем у Манці, а серед двох тисяч спалених у Страсбурзі. Мої кревні були й серед жертв погромів у Берні, Базелі, Фрайбурзі, Спирі, Фулді, Регенсбурзі, Пфортсгаймі, Ерфорті, Магдебурзі та Лейпцизі, в інших містах, поміж трьохсот винищених тоді в Німеччині єврейських громад. Ми були серед замордованих у Базелі і в Празі, а також у Нисі, у Бжегу, Гурі, Олесниці та Вроцлаві. Бо я забула тобі сказати, що значна частина моєї родини вже тоді проживала у Шльонську і в Польщі, бо там мало бути краще, безпечніше. І було. Загалом так, але пізніше, коли муровиця пішла на спад, так собі, всього один погрому в Роцлаві в 1360 році. Була пожежа, звинуватили євреїв, в чи втопили в Одрі кілька десятків чоловіків, а з моєї родини лише двох. Трохи серйозніше було у Кракові, у 1407-му, у вівторок після Великодня. Було знайдено вбиту християнську дитину. Звичайно ж, убито заради крові, без якої ніяк не випекти пасхальні хлібці. Тож винні, звісно, євреї всі сумніви щодо цього розвіювали ксьонзи з краківських амвонів. Підбурений у костелах плепс кинувся карати. Кількасот євреїв загинули, кількасот були змушені охреститися. У такий от спосіб, зверни увагу, через два роки з'явилися на світ християнкою від вихрещених мами і тата. Обмита хресною водою я отримала ім'я Анна на честь святої краківської костел, якої пішов з димом у 1407-му за інерцію підпаленої ошалілими краків'янами. Анну, на щастя, мене знали не дуже довго, бо в 1410-му родина втекла з Польщі у Шльонськ до зчегума і повернулася, о юдейка Перфідія, до юдейської віри, у узчегомі жило чимало родичів. А загалом там жило 140 юдеїв, 73 з-поміжних, і серед них мій батько, Самойль бен Гершом, загинули в погромі 1410 року. Причина? Чернь вирішила нібито трубні звуки шоферів на хашана, Насправді є сигналом нападати на християн. Мати з сестрами батька, а також зі мною, річною дитиною, втекла до Євра. Там у 1420-му... Одинадцятирічний свій другий погром я вже бачила сама. На власні очі, повір, це незабутнє враження, вірю. Я не жалівся. Вона різко підвела голову. Прошу взяти це до відома. Я не розжаловлюся ні над собою, ні над одноплемінниками, ні над Єрусалимом, ні над храмом. Увене Єрушалаїм ір Гакодеш Бімгера Віємейну. Слова я знаю, але їх значення для мене закрите. Над ріками Вавилону сидіти і плакати, і гадки не маю. Не чекаю співчуття від інших про толерантність, навіть не згадую. Але ти запитував, чи те, що я єврейка, мало вплив. А вже ж мало. За певні речі краще не братися, якщо боїшся, якщо тебе паралізує страх перед наслідками, перед тим, що може статися. Я не боюся». Я поколіннями акумулювала відвагу, ні, не відвагу, стійкість перед страхом, ні, не стійкість, невразливість. Розумію. Сумніваюся, давай спати. Якщо твій препарат подіє, вирушимо на світанку. Якщо не подіє, також».